Розділ 25. Коли пролунали постріли, сол консул, отець Дюре і непритомний Гетма Стін перебували в першій із печерних гробниць. На двір консул пішов сам один неквапом, обачно остерігаючись хронобурі, що загнала їх, поглибше в долину. Оце гаразд. прокричав він назад. Тм'яне світло солового ліхтаря позначило нутро печери з трьома блідими обличчями та непорушним тілом тамплієра, що нагадувало саван. Хроноприпливи трохи вщухли. Підвівся Сол. Обличчя його доньки скидалося на ще один білястий овал під його власним. «Ви певні, що Брон стріляла зі свого пістолета?» Консул стопив ближче до темного проймища їхнього сховку. «Автоматичної зброї більше ні в кого з нас немає. Схожу перевірю». «Заждіть», – відгукнувся старий, – «я з вами». Отець далі колінкував перед Геттом Мастіном. «Ідіть, я почергую біля нього». Через п'ять хвилин один із нас повернеться», – промовив консул. «Долина мріла від блідого світла гробниць часу». Вітер завивав із півдня, але сьогодні його потік нісся вище, понад скельні стіни, не займаючи барханів у самій долині. Сол рушив за консулом, котрий вів його складною стежиною вниз, прямуючи до вістря долини. Легкі напади дежавю нагадали Вайнтраубові про гвалт, який хроноприпливи вчинили годину тому, але зараз поступово минали вже останні не дивної бурі. Коли самому низу долини доріжка стала ширшою, Сол із консулом проминули вкрите жужелицею поле бою під кришталевим монолітом, високу споруду, від якої лилося молочне світло, відображене в незлічених скалках, що всівали дно каньйону. Тоді трохи піднялися повсьм'яну гробницю з її блідозеленою фосфоресенцією, зробили ще один поворот і плавними манівцями дісталися сфінкса. «Господи!» – прошепотів Сол і поквапився вперед, намагаючись не протривожити слінгу сонного немовляти. На верхній сходинці старий упав на коліна біля темної постаті. «Брон?» – спитав консул, важко дихаючи після різкого підйому та зупиняючись за два кроки. «Так!» – Сол спробував підняти її голову, аж раптом відсмикнув руку, коли натрапив на щось лиське та прохолодне, що стирчало з її черепа. «Мертва!» Вайнтравб міцніше притиснув голову дівчинки до груди, поки перевіряв пульс на шиї жінки. «Ні», – він глибоко зітхнув – «жива, але непритомна. Присвітіть мені». Солу взяв ліхтарик і поводив його променем по розпластаній бронламії, вистежуючи сріблясту припону, яку би ліпше було назвати мацаком, оскільки вона здавалася м'ясистою на дотрк і викликала в думках згадку про органічне походження. Що тягнулася від нейрошунта, по Великій Верхній Східці перед Сфінксом і в його середину через відкритий портал. Сам Сфінкс світився найяскравіше з усіх інших гробниць, хоча вхід до нього був дуже темним. Консул підступився ближче. «Що тут?» Він потягнувся до сріблястого кабелю і одразу відсмикнув руку так само прутко, як і сол. «Господи, воно тепле!» «І здається живим!» – погодився старий. Він спочатку розтирав долоні брон, а тепер поплескав її трохи по щоках, намагаючись розбудити. Жінка не ворухнулася. Сол крутнувся і посвітив ліхтариком уздовж припони, яка зміїлася вглиб вхідного коридору. Навряд чи з власної волі вона під'єдналася до цієї штуки. Ктир погодився консул і нахилився, щоб вімкнути наручний лох-брон і перевірити покази її біомонітора. Соле, в неї все в нормі, якщо не заважати на хвилі мозкової активності. А що не так? Вона мертва. Принаймні її мозок, у будь якому разі вища нервова діяльність не спостерігається. Сол зітхнув і сів на навпочебки. Треба знайти, куди веде цей шнур. Може, просто від'єднати його від шунта? Погляньте. Сол посвітив на потилицю брон, одгорнувши її густі темні кучері. Нейрошун, зазвичай, пласторганічний диск діаметром кілька міліметрів із гніздом завширшки 10 мікрон, здавалося, розплавився. Небубнявіла шкіра зрослася червоним рубчиком з мікроштекером металевого кабеля. Без хірурга не обійтися, прошепотів консул. Він торкнувся рубця, що мав кепський вигляд. Брон і не ворухнулися. Консул забрав ліхтарик і підвівся Лишайтеся з нею, а я схожу розвідаю. Не забувайте про канали зв'язку, проказав сол і згадав, наскільки марним це було під час хроноприпливів та відпливів. Консул кивнув вихутку, рушив уперед, аби не дозволити страху розохоти його. Хромований кабель в'юнився головним коридором і тікав, Сперед очей далі за кімнату, де минулої ночі спали прочани. Консул зазирнув у кімнату, роздивився у світлі ліхтаря, ковдри та пакунки, що вони їх тут покинули в гарячці. За поворотом коридору він проминув центральний портал, де коридор розгалуджувався на три вущі ходи. Вгору по апарелі є знову вузьким проходом, який при першому огляді вони прозвали шосе царяту Танхамона, потім ще раз пандусу униз. Вузьким коридором, де довелося плазувати, обережно розставляючи руки-ноги, аби не торкнутися теплого, немов живе тіло мацака. Верх настільки крутим підйомом, що ним довелося дряпатися, ніби коменом печі. Вниз широким коридором, якого консул не пам'ятав, де сочилося вологою каміння і під стелею хилилося середину. А потім крутим спуском, де відпадіння пощастило вберегтися лише ціною здертих долонь та колін. І нарешті повзком по коридору, що завдовжки був більшим, аніж Сфінкс здавався за ширшки. Врешті-решт консул остаточно загубився, довірившись кабелю, що мав його вивести, коли настане час. «Солен!» – гукнув він, ні не вірячи, що сигнал проб'ється крізь камінь і хроноприпливи. Я тут. пролунав ледве чутний шепіт ученого. Я забрався чорти куди, прошепотів у свій комолох консул, коридором якого геть не пам'ятає. Таке враження, що це дуже глибоко. «Ви знайшли кінець шнура?» «Ага», – тихо відказав консул, обіпершись спиною на стіну та витираючи обличчя хусткою. «Якийсь вузол?» – уточнив Сол, маючи на увазі незлічені кінцеві конектори, через які громадяни мережі під'єднувалися до інфосфери. «Ні, він, здається, просто зникає в кам'яній підлозі. Це ще й кінець коридора. Я намагався його посмикати, але з'єднання таке саме, як і в черепа з неї розшунтом. Ніби приварився. Таке враження, що це просто частина скелі. Тоді вибирайтеся звідти. Крізь шумовиня статики почувся голос Сола. Спробуємо відсікти його тут. У вогтій темряві тунелю консул вперше в житті відчув напад клаустрофобії. Стало важко дихати. Він був упевнений, що за ним у темряві хтось стоїть, затуляє потік повітря і єдиний шлях відступу. У вузькому кам'яному мішку чоловік практично чув гупання власного серця. Спробував дихати повільніше, ще раз обличчя і силою притлумив паніку. Це здатне її вбити. Видушив він із себе між повільними подихами. У відповідь нічого не прозвучало. Консул іще раз озвався до сола, але зв'язку між ними вже не було. «Я виходжу», – проказав він у мовчазний прилад і розвернувся, граючи променем ліхтаря, у присадку в тунелі. Це шнур-масак смикнувся, чи просто гра світла. Консул поповз назад тим шляхом, яким потрапив сюди. Гетта Мастіна вони знайшли, коли сонце вже заходило, за пару хвилин до початку бурі. Храмовник ледве тримався на ногах, коли консул Сол і Дюре перше побачили його. А поки вони дісталися до місця падіння, Мастін уже знепритомнів. «Віднесімо його до сфінкса», – сказав сол. Тієї миті, ніби скоряючи з хореографії призахідного сонця, хроноприплив хлинув на них валом нудоти і дежавю. Усі троє повалилися на коліна. Прокинулася Рахіль та розплакалася з усім завзяттям новонародженої та переляканої дитинки. Треба йти до виходу з долини. Консул хапав повітря ротом, намагаючись піднятися із геттома стіном, накинутим на плече ніби плащ. Мусимо вийти з долини. Трійка чоловіків рушили до війсьця долини, прос першу гробницю та сфінкса, але хроноприпливи дущали та напирали на них, не би, кошмарний смерч млості. Якісь 30 метрів і більше їм уже було не під силу. Впавши на вкарачки, вони впустили гетама стіна, чіє тіло покотилося кам'янистою стежкою. Рахіль покинула голосити і скрутилася від невдоволення. «Назад!» – запав Польдюре. «Назад у долину!» «Було краще внизу!» Вони верталися власними слідами, хитаючись по дорозі, ніби троє п'яничок, кожен із яких тягнув надто цінний вантаж, аби його впустити. Під сінцем чоловіки сіли перепочити, притулившись спинами до скельної брили, поки навколо, здавалося, сама тканина часопростору танцювала і гороїжилася. Весь світ ніби перетворився на прапор, що його хтось розгорнув із сердитим виляском. Реальність надимала пузирі та бралася брижами, щоб потім, трохи пізніше, обрушитися вниз, мов би нависла хвиля. Консул покинув тамплієра під каменем, а сам став навкарачки, обійнятий панікою, важко дихаючи та вгородивши пальці в ґрунт. «Куб Мебіуса!» Проказав ворухнувшись храмовник, навіть не розплющивши очей. Нам потрібен куб мебіуса. Прокляття. видихнув консул. Він грубо потрусив гетемастіна. Навіщо він нам? Мастіне, нащо він нам здався? Голова тамплієра безвільно теліпалася туди-сюди. Він знову знепритомнів. Схожу по нього. позвався дюре. Цей здавався древнім та хворим. Його обличчя та губи були дуже блідими. Консул кивнув, примостив гетамастіна собі на плече. Допоміг підвестися Солові і чвалом рушив униз у долину, відчуваючи як слабне прудководдя антиентропійних полів, коли з кожним кроком він віддаляється від Сфінкса. Отець Дюре піднявся стежиною довгими сходами і ввалився у головний вхід до Сфінкса, вчепившись у його грубі кам'яні стіни, як моряк хапається за кінець, що йому кидають за борт у бурхливе море. Сфінкс наче дрижав над ним, хилячись спочатку градусів на 30 в одну сторону, а потім на 50 в іншу. Дюре було відомо, що це просто спотворення його відчуттів через несамовиті хроноприпливи, але навіть їх було досить, аби впасти навколішки і поблювати на камінь. Хвилі часу взяли паузу, ніби знавіснілий прибій між двома кошмарними напливами цунамі. Тож Дюре зіпнувся на ноги, витар рота тильною стороною долоні і, перечіпаючись, подибав у темряву гробниці. Ліхтарика він не взяв, тому йшов на вмання навпомацьки шукаючи шлях у коридорі та страхуючись натрапити в темряві на одну із двох своїх страшних фантазій. щось слизьке та прохолодне, або те приміщення, де він відродився, та знайти в нім власний труп, що досі гниє, видобутий із могили. Дюре вириснув, але звук потонув у круговерті його пульсу, коли хроноприпливи поновили свою силу. У кімнаті, де вони спали, було темно від того самого моторошного мороку, що завжди означає абсолютну відсутність світла. Проте очі дюре адаптувалися, і він усвідомив, що куб Мебіуса мрів сам по собі, а індикатори на його поверхні блимали. Перечепом він здолав захарачене приміщення і вхопився за куб, піднімаючи важкий предмет у раптовому адреналіновому набутку сил. У зведених записах консула вже згадувався цей артефакт – загадковий багажма стіна, що він його прихопив у прощу. Так само, як і той факт, що в ньому нібито нестився Ерк – чужерідна енергетична істота, що живила кабелі дерева-храмовника. Дюрей гадки не мав навіщо їм зараз цей ерг, та він виважив куб на рівень грудей і, притискаючи його, пошкандибав назад коридором і вниз по сходах у долину. Сюди вукнув консул із першої печерної гробниці в узніжі скельної стіни. Тут ліпше. Дюрей валандався стежиною, щоразу мало не впускаючи куба, у спантеличині та несподіваному занепаді сил. Останні 30 кроків до печери йому допомагав консул. Усередині справді виявилося краще. Дюре відчував хвилювання хроноприпливів за входом, але у середині гробниці, де в холодному світлі фотосфер можна було розглядати складні барельєфи, він почувався практично в нормі. Священник рухнув поруч із Солом Вайнтраумом та поставив куб Мебіуса недалеко від мовчазної фігури гета Мастіна, очі котрого, попри те, лишалися широко розплющеними. «Він прокинувся із вашим наближенням», – прошепотів Сол. Очі немовляти здавалися в слабкому світлі дуже широкими і дуже темними. Консул упав на землю з іншого боку від храмовника. «Навіщо нам цей куб?» «Мастіна, для чого він нам здався?» Погляд гета не послаб ні на йоту. Він навіть не кліпнув очима. «Наш спільник», – прошепотів він, – «єдиний союзник проти князя Болю». Усі склади були позначені виразним акцентом планети тамплієрів. «Як він може бути нашим союзником?» Вимагав конкретики Сол, схопивши хромовника за барки. Як ним скористатися? Коли? Але погляд чоловіка був спрямований кудись у безмежну долину. Нам дісталася ця честь, шепотів і харчав він. Істинний голос секвої вічно-зеленої першим сконтактував з кібридом поверненої особистості кітца, Але саме мене вшанувало світло Мюїра. Саме Ігдрасіль, мій Ігдрасіль став офірною спокутою за гріхи наші перед Мюїром. Тамплієр заплющив очі. Легкий усміх різко десонував із суворими рисами його обличчя. Консул позирнув на дюрей соло. Звучить раніше, як термінологія культукторя, аніж догми тамплієра. Можливо, це і те, і інше водночас, прошипатів дюре. В історії богослов'я укладалися значно дивніші коаліції. Сол підніс долоню до чола храмовника. Високий чоловік горів від пропасниці. Сол покопався в їхньому останньому медпаку, шукаючи пластир-анестетик або жарознижувальні накладки. Знайшовши одну таку, він раптом завагався. А храмовники вписуються у стандартні медпротоколи. Не хотів би, щоб якась алергійна реакція його докінчила. Консул забрав у нього жарознижувальну накладку і приклав її до щулявого плеча тамплієра. Вписується. Він нахилився ближче до нього. Мастіне, що трапилося на буєрі? Буєрі? Очі храмовника розплющилися, але не змогли зосередити погляду. Не розумію, озвався пошепки отець Дюре. Сол віддів його вбік. Мастін так і не розповів нам про причини своєї участі в паломництві, прошепотів він. І зник у першу ж ніч на буйрі, лишивши по собі кров море крові, а ще багаше куп мебіуса тільки не себе. Що трапилося на буєрі? знову запитав консул і трохи потрусив тамплієра для привернення його уваги. «Думай істинний голос дерева гете на Обличчя високого чоловіка змінилося. Погляд його очей сфокусувався, і непевні азійські риси прибрали знайомого суворого виразу. «Я звільнив елементаля з його тюрми!» «Ерга!» – прошепотів Сол спантиличному священнику. І сплутав його розумовою дисципліною, якою навчився у Верхогіллі. Але в той момент без попередження до нас явився князь Болю. «Ктир!» – знову шепотів Сол, швидше звертаючись до себе, ніж до священника. «Там ваша кров пролита!» Консул продовжував допитувати храмовника. Кров? Мастин, поглибше, натягнув відлогу на очі, щоб приховати своє спантеличення. Ні, не моя. Князь болю мав із собою причетного в обіймах. Чоловік бурсився, намагався уникнути спокутого терновиння. А як же Ерк? наполягав консул, елементаль. Що він мав зробити для вас? Оборонити від ктеря?» Храмовник спохморнів і підніс тремтячу руку до лоба. Був не готовий. Я був не готовий і повернув його назад до тюрми. Князь Болю торкнувся мого плеча. Мені сподобалося, що моя спокута надійде в одну ту саму годину з офірою мого корабля-дерева. Сол нахилився ближче до дюре. Корабель-дерево Ігдрасіль було знищено на орбіті того самого вечора, прошепотів він. Стомився, промовив усе слабшим голосом гетма стін і заплющив очі. Консул знову потросив його за плече. «Як ви потрапили сюди?» «Мастіна, як ви тут опинилися одразу із трав'яного моря?» «Я прокинуся серед гробниць», – прошепотів чоловік, не розплющуючи очей. «Прокинуся серед гробниць, стомився. Треба поспати». «Найди йому відпочити», – проказав отець з дюре. Консул опустив чоловіка в плащі горилиць. «Усе це безглуздо», – прошепотів Сол, коли троє дорослих і одне немовля сиділи в тьм'яному світлі, дослухаючись до хронобурі на дворі. Одного Пілегрима втратили, іншого віднайшли, бурмотів консул, ніби граємо в якусь химерну партію. Через години вони почули відлуння пострілів у долині. Соли з консулом сиділи навпочепки біля мовчазної фігури бронламії. Щоб це відрізати, потрібен лазер, проказав сол. Без касади в нас не лишилося зброї. Консул торкнувся за п'ястка молодої жінки. Якщо це відсічимо, то можемо її вбити. Вона й так мертва, якщо вірити біомонітору. Консул похитав головою. «Ні, щось таке відбувається. Раптом ця штука спілкується із персоною кібрида Кіца, яку вона носить у собі. Може, коли вони скінчають брон, нам повернуть?» Сол підняв триденну донечку на рівень свого плеча і визирнув на тьмяну освітлену долину. «Що за божевільня? Все йде не так, як ми собі уявляли. Ми б знайшли там інструмент і могли б у разі потреби визволити брон від цієї штуки, і в них з мастіну був би шанс вижити після операції. Консул так і колінкував, дивлячись у нікуди. Подумавши, він промовив. Зачекайте тут, будь ласка, поруч із нею. А сам підвівся і зник у темній пащі сфінкса. За п'ять хвилин він повернувся зі своєю великою дорожньою сумкою. На її дні він знайшов згорнутий килимок і розклав його на верхній приступці сходів. То був стародавній килимок, трохи менше двох метрів завдовжки і понад метр завширшки. Тканина з вітіюватим плетенням вигоріла за багато сторіч, але моноволокла пілотних ниток досі яріли золотом в осьм'яному світлі. Тонкі прожилки вели з усього килима до єдиної акумуляторної батареї, що зараз була в руках у консула. «Господи всемогутні!» – видихнув Сол. Він згадав розповідь консула про трагічну історію кохання його бабусі Сірі та матроса гегемонії Меріна Аспіка. Через це кохання вибухнуло повстання проти гегемонії, що втягнуло маю заповітну у багаторічний вир війни. У пристань Мерін Аспік прилетів на килимі Літуні, що належав його другу. Консул кивнув. Це колишня власність Майка Ошо, друга дідуся Меріна. Сірі лишила його для Меріна у своїй могилі, а той передав килим мені, коли я ще був малим. Якраз напередодні битви за Архіпелаг, під час якої загинули і він, і його мрія про свободу. Сол провів рукою по старовинному артефакту. Так прикро, що тут він не працює. Чому це? Здивовано підвів очі консул. Магнітне поле гіперіона слабкіше від критичного рівня для електромагнітних видів транспорту, пояснив своє розчарування старий. Саме тому тут подорожують дирижаблями та екранольотами, а не МТшками. І саме тому Бенарес більше не левітаційна баржа. Тут він замок, уторопавши, що виглядає по-дурному, намагаючись пояснити це колишньому консулу гегемонії на гіперіоні протягом 11 місцевих років. Я помиляюся? Ви маєте рацію щодо ненадійності стандартних МТшок, усміхнувся у відповідь консул. Їхнє співвідношення маси до підйомної сили тут нікуди не годиться. Але килим літун – це суцільна підйомна сила проти мізерної маси. Я його вже тут випробував, коли мешкав у столиці. Політ не дуже впевнений, але з однією людиною він має впоратися. Соло звернувся на долину і поглянув на бліді контури нефритової гробниці, обеліска і кристалевого моноліту. І далі… Аж до скельної стіни, за якою ховалися входи до печерних гробниць. Він подумав про те, чиї все ще самотують там отець дюра і гетьма стін, чиї все ще живі. Хочете відправитися по допомогу? Один із нас відправиться по допомогу, приведе назад корабель або принаймні визволить його і надішле сюди на автопілоті можна потягнути жереб. Подумайте, мій друже, настала солова черга усміхатися. Юрени в тому стані, щоби кудись подорожувати. Та він навіть не знає дороги. Я? Сол підняв Рахіль так, щоб її голівка торкнулася його щоки. Політ триватиме кілька днів, а я... Ми їх не маємо. Якщо її можна чимось зарадити, то тільки тут. Ми її мусимо ризикнути. Летіти мусите ви. Консул зіткнув, але не став сперечатися. Крім того, правив далі Сол. Йдеться про ваш корабель. Якщо хтось і може порятувати його від заборони, накладеної Глестом, то це ви. Ну і з генерал-губернатором ви теж добре знайомі. Навіть не знаю, чи Тео ще має якусь владу. Консул подивився на захід. «Давайте підемо назад і розкажемо цю дюре про наш план», – сказав Сол. «Крім того, всі мої пакетики з дитячим харчуванням залишилися в печері, Рахіль уже голодна». Консул згорнув килимок, вкинув його в сумку і ретельно поглянув на бронламію та на бридкий шнур, що зміївся геть у темряву. «З нею все буде гаразд. Я попрошу Поля прийти сюди з ковдрою. І побуду тут, поки я донесу до сфінкса іншого нашого немічного. Ви летітимете вночі, чи дочекаєтеся світанку? Консул утомлено потер щоки. Мені не дуже до вподоби думка про переліт через гори вночі, але часу не залишається. Я вирушатиму щойно збору речі. Солківнови поглянув на вхід у долину. Шкода, що Брун не розкаже нам, куди подівся Селен. Я пошукаю його, коли летітиму. Консул звірився із зірками. Припустимо до кіця, мені від 36 до 40 годин. Кілька годин на те, щоб звільнити корабель. Я маю повернутися через два стандартні дні. Сол кивнув погодючи заплакане немовля. Його втомлене, проте миле обличчя виказувало сумніви. Він поклав руку на плече консула. Добре, що ми пробуємо, друже мій. Гайда, нам треба переговорити за цим Дюре. Перевірити, чи не прокинувся наш інший супутник і що перекусити разом. Здається, Брон захопила із собою досить їжі, аби її вистачило на цей останній банкет.